Cette affaire a suscité beaucoup d'émoi auprès de la famille, ce qui est tout à fait normal et à laquelle je... C'est terrible ce qui est arrivé. Mais aussi un emballement Bainan sharri sozialetanai, zeta komentario hainitz badira iritsi publikoan. Tout le un peu procureur, tout le monde s'improvise juge d'instruction, duten ainitzek bertsue ezberdinak plazaratzen dituzte estepublikokuki. Et ne clienta acusaziopean aisari dutenetik, dosiera erabildezaketnik, dezaketik, hortako zurkiaritzeko deitzen ditu jendeak. entzun ditugun bertsuetarik urrungi bertxona ainitz dira oraindik galdezkatu likuko erabakigarriak dira de video a ainitz bada egiteko luzei izanenda ça va être très long il